Vsalatu wassalamu ala rasulil amin nebinë Muhammedin wale alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Të gjitha falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona të qenë Allahu të madhuruar, ndërsa paqja dhe bekimet e tij, lavdatat e Zotit qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Shikues të nderuar, Më lejoni që në fillim të këtij takimi të përshëndas me përshëndetjen e ngrohtë të bukur Islame, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emina transmetojmë të drejtë për drejt me misionin tonë që ka thotë feja, dhe sikur që ju kujtohat, kemi filluar emisione më herët të flasim për doktrinë negative. Kemë përmendur disa prej shkaqeve që bëjnë të përhapen këto doktrinë negative dhe për rëzikun e përhapës të këtë dukurive negative e kështë të më radhë. Dhe sëtë me lejën e allahët, azogjën, do të filloj që të flasë për një dukurit të shëmtuar, të keqe, që fatke të seshtë ka marë për masat më dha në shoqërinë tonë. Kur të përmenëm dukurit negative, ma di e dhonë vetë, kur kam silë shembuj për dukurit negative, i kam përmenë disa përre tyre që nuk do të thotë se vetëm ato janë andaj njerut kuptojnë se do kurë negative është droga e çka shtohet, po nuk është vetëm kjo, do kurë negative është vrasja, është alkoholi e do kurë tira taksia negative. Mirë, po ekzistojnë edhe do kurë negative që nuk duken këtu publikisht, por që pasojat e asaj dukurie pastaj shkaktojnë të gjitha këto pasojat tjera të përhapjes së dukurive negative. Në shoqërin ton fatkeqëse është përhapur një eqeçe e shëmtuar që gjithuun ka qenë pjesë e shoqërisë padyshim por un kam bindjen se jo deri në këtë mas. Fjala është për zilin në mesin e njerëzve. Dhe kjo është dukuri negative, nuk është rast i izoluar. Nuk ndodh se për shembull në esencë njerëzit të jadojnë të mire njëri tjetrit, të gëzohen njerëzit për mirësi që i gëzohen dikosh. E, kam përshtypen se e kondër të ashtë e vërteta, që shumit se njerëzve e që nuk kupton se shëllut ashtë me në dukuri, nuk është rast e dy rastë, që njerëzit mos të i gëzohen fatkecësht mirësive që i arrindu kosh. Dhe të kënë dëshirë të flakt që njëri u të ahumë këtë begati. Nuk i gizonë. Më ndonë që të gjenë me qingra shkace, që të zhvlerësojnë këtë begati që e ka dikush. Që të përmeni se nuk është ajmeritorë, se si e bërja i kët, këtë, pastajnë këtë të lindin parëgjukime të shumë ta, me siguri kë, me siguri aj, me siguri kështët, ka bukë këtë diqka, me qinde parëgjukime lindin se si arriti kjo të bën këtë ose të fiton këtë e të arriti të kjo e kështë më rratë. Në fatë këtë si shikur në ruar, kjo nuk është vetëm e theksuar në nivellet e raporteve të lërgë të të njerëzve. Por ka filluar që të afrohet shumë afër që fatë këtë si shikur në ruar, në brenda një familje të këtë zili. Të këtë zili, vlau vlau në vetë motrën, Ma ndje ka rritë në rraset saktuara nga jë jo që njerëzit ankohen, se do shtë ndodhë që dhe prindit e këtë zili fëmiju të ti, apo fëmiju prindit e vet, e rad, të vetë, e kështë më rratë, për njëtë mirë që e e gëzën e kënë një ka rritë. Pra një, unë kam frikë se kjo dukurie, kje që negative, mund të nasil me dëvërtit pasuja shumë të rënda dhe të këqia në shqoqërinë tonë. Andaj, Qka thot feja për zilin? Qka është zili e realisht? Zilis gjuna rabi thënë hased. Dhe laugja leo ala në kam suar në surën El Falak. Surë El Falak është në surët cila ka përmbledh të gjithat këqiat e mundshme që e rezikohin dhe e kanu si një rion. Kull e u dhu bi rabi El Falak. Thuaj, unë kërkojnë mbrojtja që të mëmbronë zoti Elis. Elfalq, jagimit. Nga qëfartë mëmron, min shërri ma khalq, nga keqë që e ka kriuar. Allah së krijonë keqë, por nga kriës të mrabështa, që bën keqë, e që fundi-fundit, janë kriës të Allah të zë gjëllë. Pas të i bëjënë më të utje, u min shërri gasikin i dha vë qab, u min shërri në fatati fil uqad, u min shërri hësidin i dha hësad. O zot nam broj nga e keqja nga dëmi i ziliçarit kur ai bën zili. Ne pejgamberi saollam na ka përmendur duke thënë se un shtecoj imperiu, un kam frik për ju se do të përhapën në mesin e juaj sëmundjet e popullit të mëhershëm. Të s'at të s'at i kanë shkatëruar ata ashtu do do do do do do do to ruajin fenë tyne jo ruajn brotje por ruajn sikur se e ruajn njëri kokën e ti nuk mbetet asnjë çimën kokën e ti ka thënë dërguari sot nuk po flas se u harruajn kokën por u harruajn fen çmendato urëtia dhe zelia andazilia zot e ruajt njeriu mund t'i harruan ja fen tersisht mas mbetet asgjë nga feja ti sikur që ka thënë një rast që i dërguari sallallahu alaihi wasallam Se, zilija i di e gëtë mirat, si kur që zjari i di e gëdrute njoma. Shume shëmtuar, shume keqe. Kër flasin djetarët për zilin, ata përmendin se kjo i ka 4 kategori. Nuk është e një kategoria, nuk është e njejtë. Ka kategori që janë të të shëmtuara, ka atyra që janë më pak shëmtuara, Po mbi gjitha, mbetet një dukuri e shëmtuar. E para është që, në esens, para së të kalit e kategorit, djetarët e kam përmendu shikuës të nëruar se zilia është që njëriu të dëshiran humbjen e begatis të ati që i ako zili dikush e ka një begati, dhe aja ka zili. Nuk mund të përballon këtë njën me këtë begati. Êshtë punësuar ndokon, e ka regulluar shtëpin, është martuar me ndokend, është qoqruar me ndokend, ka blirë një kertë saktuar e kështu më ratë, nuk mund të përballon, nuk mund të shatë me të begati. Dhe nga branda grumbulloza si e madhe e zelis që zot na ruaj mund të jetë shumë e dëmshme mund tjetë shumë i so që kjo zili din të jetë shumë e keq punëri sa si ke zili dëntë dëntë të shpërthent për me syve që zot na rrot ti bën sysh ose begatia dhe të shkakton që të humbet begatia apo çemost knahta edhe me begatitë dhe nuk bën rehat deri sa të largohet tërësisht kjo është zilia allah na ruaj sa ka kështu Nuk ka dërshjip se dikush u borat. Me thonë, alhamdulillah, shu që rëzdo që bële dikush është mirë. Mirë po njerët mundon të gjenë arsuetimet të ndryshme, të gjenë komendin nga më të ndryshmet, vetëm me vetëm që atë begati që e ka dikush, mos, mos të prezentojnë si begati si duhet. E ka pagu dikush atë. I ka, ka vijën dhikon. E ka mashrut i kenë. Kush e di çka bën këy? Kush e ka shkon këy? Subhanallahu. Pa asnjë argument. Ai për të që ka argumente s'po flas, po pa, pa asnjë argument, në paragjykime të kota. Kush, ka pimer, kush, ka përshkan, kush ka tyne, ka e di kap imer, kush e di ka po shkon, kush e di çka ka bëu? Haj se s'i shkon gatynë, ka nguprishet e këta. Subhanallahu, pse s'po gëzohesh? Hamlesh di kush u burat. El hamdulillahi kush i ka punë mirë. El hamdulillahi. Mir. Tash e thua të zamra ti blet di kush është rahat. Por jo nuk naqen, no dhe se nuk e shunjë, nuk e duke vujtë, duke je keqë, duke e humë për begatin që e kanë. Dhe këta njërëz janë disa kategori. Kategoria par, që ku nërruar, është kategoria njërëz që ja kanë zinjë dikujt për një begatit që e ka, edhe pësa ta nuk e lakmojnë atë begatit e kemë përvetit. Nuk kanë dhe një ambitë që atë ketë atë begatit. Mirë po nuk kam mundësi me me me u knoaj për dikush ekaj. Zot narruj, se këta këta njerëz të liksë aty nuk i duhet për shemb as nuk kanë ambicie për shkollim. Po pse po për parafiloni? Edhe çfarë hoptej? Po më nin se ai e hop. A këdo që ti më mor, s'm duhet moja, veç ai mos e kat. Veç ai mos e të rahat. Veç ai mos tët për para meje. Mos të më mirë sa unë në nërrujt, nga keqëja e kësoj kategorie. E dytë kategori e kategorie është që njëri u të ketë zili njëri dhe që të ketë dëshirë, që të ketë atë begati, që e këaj, do të të mirë po aja të i këthejt këti, e të humbë personë që e ka pasë. Nuk është si kategoria parë. A i ka dëshirë, këta kategoria parë dhe e dytë, do të tëtë, uh, janë të përbashkë në dëshirën që ajë që e gëzën begatin të humbë. Mirë, po kategoria parë nuk e dëshënë atë begati për vete, veç që ajë më steketë. Mësë kategoria ditë, e kërkon që ajë të humbë e të mërë kë. A i ka punë mirë, këta dëshirë që ajë ti këtë likshtë, e tashë këti bë mirë, që ti jetë manalë sajë që tjetë më mirë saj, që tjetë e, më rahat më komatë saj e kështë të më radhë. Kategoria 3, si kur që kam prendi djetarët, është do të të të dëshirën një begati qëfarë e ko tjetëri. Të dëshirën begati qëfarë e ko tjetëri. Duket mos dëshirouar fillimisht që ai i parë që ka ta humb. Mirë, po kur të merr kët begati kë, që Allahu që beqaton një sikur se ka beqatuar atë, tash e ndin një forrë konkurrencë. Çe po i konkurron ai teatri të të e tash fillon me dëshuj që ai me humb. Nuk mund ta përballon që dy ta ke njëjtë. E pse fillim kesh me pas edhe ndeshë pas se ai, hamna që ai po ka, po ndeshë pas, kësa pas, me pas. Në rregull, Allah i jap. Kërës t'ja pëllon këtë begati, t'ashtë zbotër hatë, e pse dhaj, nga mbranda në dizë zjarë i zilis dhe i gjelozis, që ajta unë nga të begati, që veshë kytë mbetën me te, përshka këse konkurenca është aje që e kanë dezë zjarën e zilis allonë nërvojtë. Dhe kategoria 4, që e kanë mbranditërët është t'a dëshë një begati qëfare kodikush, por, pa të dëshiruar që a i pare që e ka të ahumbë. E kjoj këto është i falur për këtë dëshirë që e ka për Andaj, i të. Andaj, sëtë i gjemë të gjithë të këto kategori. Njerëzë vëllahi, të sirët, gëzohen, kur të kushë e unë i begati. Jo pse e të dëshirë për veti, po veç, ajme, veç, qashtot, e të dëshirën të keqin, e të dëshirën, e të dëshirën, zullumin dhe tjerve. Nuk Kogjërs për shemb të gjithë të bashurtuar se kanë pas lumtur. Skan qendrat. Por kur dikush bua trat, nuk thonë elhamdullahi ti dikush po kënaqet. Por fat keq është e kanë zili, pse ata po kënaqen? Pse nuk shumë kënaqen ata po kënaqen? Po Allahu geleuaj ka buforizim elhamdullahi dikush po kënaqet. Elhamdullahi dikush po kaën mirë. Ai vësht si ka pas kushtet si duhet. Po ta dikush i ka kushtet si duhet. Me se u gzu pse i ka i kushtet si duhet? E ko zili, psa i ko, pika i kështë, pëse bash atina, pëse bash këtina. Një qinë loj pythje që sinalizojnë për një zili të grumblua në zame këtë njërë, Allah në ruaj. Dësat me këtë rishë, patë këtë seshtë rralë gjemë dikën që thëtë elhamdulillah, o Allah e zamra më ka knaqë, që filoni i kësh arrit këtë punë, ose e kësh blikë këtë, ose e kësh fitu këtë, ose këtu, e kësh kërë su e thëtë disi me një loj, hipokrizia, e nuk kja dëshën zemrë asasialë o në nërrujtë. A nuk është ka dukërishëm të orë? A nuk është ka dukërishëm të orë? Pa dëshëm se po, vëllatë. Qëka ka shkatu këtë? Pse është kjo kështu? Pse përra ndodë kështu? Ka shumë shkache. Ka shumë shkache i kam përmenë dietarët. Unë duhet i përmenë disa pejtyne që një ku ndërruar aje që djetarit kanë thonë të qëditurit. Që ka në këtë qëdit? Mu qëdit, për ka filoni. Qëditet që smun me lidhë. Ka, ka dulaj ka që i meqëm. Ska posa kërkan, qështë. Ka dulaj ka që, uh, autoritative. Ka dulaj ka që i pranushëm të njerës. Ka dulaj, për kaj. Pajnë me thonë për filonin, kështë a thonë dhe që ka po. Filoni pësët. Këa është fadullullahi u ti hi me njësa. Begati, Allah, tjep, Adai, e ka ti Allahot, tjep kënja danë. Aja që është ka këta në zinit, ata është fillemisht një, një, një doz e caktore që disë, nga se gjithë mund janë mësu me nënçmu diken, me përbuz diken, dhe kur të atit të përbuzurit dhe të nënçmuarit, Allahot Gjellohola jep me ka ti, atashtë si kur se janë që ditë për pegamerës së sanë. Ha, dhe lidi ba, atha Allahu Rasulë, a këta Allah pas ka dërgua? ska pozo dikoj meju pegamber e ka tiu mohammed në elsan asa me çuf filan se edhe kautrit edhe ka pozite ka, pozit, ka babe ka none ka kusherije po ku e gjet kitje ti meju pegamber çuditën peka ktina ka dul ky tash apo dhe uh, pa avtia dhe mungesa e e e e e informata mungesa e e analiza se mirfield Sa është begati Allahut? Njërë është për pjekë është mundu me siguri? Si ka bo kërku zullëm këtë që e ka? Mungje se një analizit të til, apo, fillon që të qëtë në shërgjirin, apo të orrin, pse kjo? Pse, pse të ashtë? Dhe, dhe shonë që ajta u këtë begati. Kjo është një shkak për shkak që ndoja? Daj, kur më mësë uqtë pëse filonit? Pëse fistik? Allah, Allah uqen lewala, Ja qoftë subi rahmetih men ysha. Allahu xhalleh uar aitseli evecan me mshirin e ti këtë donaj. Ai ozakadan, ai begaton kadan, ai fal kadan, ai ngrit kadan, ai ul kadan. Ai a sukses kujtë don. Ai munson të arrin dikush në shkollë sa të don. Allahu xhalleh xenalu. Prandaj çka kemu thudit. Nuk i menë ata që ndajmë. Rahmet në zot mes njerëzve kush e meriton? Allah e din. Kush e meriton këta kushat, ai e din më së miri. Po ne e çuditim. Ka dol djali gjemihe, i filon në xhamia e baba bishen konn mos vet kanë pië kanë bu. Po çka ka gjore pse ka posht, njeriu u pamësu alhamdulillah. Xhel hamla çka dol di kush për familjes tyra që po falet. Seksi komente, zilie. Tash ai u dol para kallzonëve. Kursi unkon. O çka ko synkon si ha ti u bodh dikush po i thyrat di çka pra. E kështu më radh. Shkaku i dyt, se është shiko ndruar që mund për të përmend tezilia është se dikush është mësua që të thjerë ti shërbim me drejtim. Apo gjithmu i mi pastë njerëzit në kontroll, më pas njerëzit në shërbim. Dhe kur ata njerëz thonë më po var sun gai për çka që tash do ju kat mira, pyetën me po zili, apo pse po e humb kontrollin mbi ta? Po e humb shërbimin e ty në pojubë të, dhe tash, filan, me manifestu një lejtë zilije dhe uretje, si pasoj e humbje së, një të mire që e ka pasë, se njerët i kanë shërbju, kanë ejtë gati, e kanë dëgju, e kanë respektu, tash, njerët i kanë punë të veta, njerët i kanë angajime të veta, nuk është më si për para, apo, dhe tash, filan, ti ura njerët, që, filani, dhe, dje, me neve, tash, po, njerët i kanë punë të veta, Nuk mund një me këtinë gjithë më shërbimin të tanë, gjithë më me konë aferteje, gjithë më me konë shërbtorët, nuk kam më nësikë së me konë. Në salaj ju kaftë mirë, elhamdëra që jenë përvarësu, elhamdëra që jenë borë ahat, elhamdëra që jenë këtë mirë. E jo të jake mi zili, si kurse për shambullë mund një mësus të jake të zili në zansit të jemë. Përsa mësu në zansën gjithë mund të i shërbem mësusit, apo? Ti shërben me informata me studime, me analiza, me punime të caktuara. Tash kur asaj po varsou, ka marr titull vetë kançor, as po varsou, tash punon për vetën e tij, punon për punon për emrin e tij ekse më radh, tash s'është mua puntori i këtij, fillon takexili. Gjithashtu ai shefin punë ose ai që jep zanat dikujt ekse më radh, kur fillon puntori i tij, fillon fillon po varsohet. Hamaruz nevat punon takexili e dhe djeon e komsuar që sheu qiu po, po pse alhamdulillah po ty detjet po i kur të ka mësua tash je poparsu gjithë kështu të botëja ti gëzohemi suksesit të zonësve të ton ti gëzohemi suksesit të puntorëve të ton ti gëzohemi suksesit të të vëngjëlive të ton të të rinëve të ton që anrit ndua tona ti gëzohemi edhe pse ndoshta ne humbim pak në këtë rrym kuptim të shërbimit kuptim të afërsis por kështu të botëja Nuk mundet gjithë mund, dikush me të nejtë ty ofër. E të kemi zili. Pse tash aj që ka qenë me ty, ka shku me dikën tjetër. Shka kështu e kalitë dunjoja, kështu e kalitë rëthanat. E të ke të zili. Apo, pse ka shku atje, e pse tash përrejnë me ta, e pse të kështu është me mumo. Një që mëpseja pas një sëpse. Sëpseja vetë me këtu është zilija. Të ke të zili. Nuk mundet, Çef komi po ata dyçiun prish. Çef komeni që dikush ka dështuar punën eh, mirë, mirë ka gjithë, zveke mu, Apo, këtojnë, këtojnë e ka gjet. S'zveke me mua, u dopi meje. Apo këto janë këto janë shënat e ziliçarit që të gëzohet me fatkëcinë e dikujt, pse është ndon ka shërbimi ti dhe kjo është nësebepeve sebep, të ziliç Allah na ruaj. Allah na ruaj. Ne kanë ndund gënëra ndund gë problemet e njerëzve që vijnë të kërkojnë zgjidhje njerëzve. Unë për flasë, nuk i u referua rastëve që i di që njëtë kanon muanku. Dhe në atë masri ku në ruatë, që në shtafëmiju është nënda nga prindë të ti. Për arshturit se aktuarë, ka dalë në stupinë të ti. E tashme, ka fillu zilija zotë në ruatë, dhe kërështë, për qyshja ka prindë në zilijit mjëtë vetë, njeri kërë të prishët dhe kërë botë i legë gjithë shka prindë për ti djali adimit vëllon e vetë, ali i sëram, djali adimit e sëram, e këvra vëllon e vetë e këvra, për zili e këvra, së ka mujtë me bëjë, pësa e ka këtë begati o se kam, e këvra vëllon e vetë. Në historija njërzimit ka fillu me zili, zili e të afer me zvejtë, e lënë ruajtë. Dhe kur djali është të rahatë, ose vajzë është të rahatë, apo, tash, se kamatë, fillon të këtë Dokumonta për Ballan, pse po kënaqet ai me familjen e vet, me gruën e vet? Pse po kënaqet kimoku pse? Subhanallahu elhamdullah, nuk kënaqet bevallahi që po kënaqet, alhamdulillah. Insha'Allah gjithë kënaqet. Pse më prit me një fallësi, me një fallësi? Paknaçi jallon arut. Për shën arsye. Po kënaqet, pse dikush po kënaqet, alhamdulillah. Por juoj mësu, me i pas, -kontrol, me kontroll, me pas në shërbim gjithmonë me konatar gati tash kur ndonë, dhe kur firën një kush jetë në vetë, nuk mund të pranën tashma. Nuk mund të pranën. Nuk mund me ndalë, atere reagan me zilia lana ruajtë. Gjashën për shkashve që djetarët e kam përmen të zilis është dashuria e madhe për autoritetë. I smut për autoritetë. Dhe gjdo kush qi arrin diçka të kredetë, mendësia e ka zënë diellin e autoritetit. Ka njerëz vallallaj që me shumë diellin veç për hyjet e kishin babën. Tjetër letrin tarë, let të tar, letmërihen. Dielli veç mundet u mzin. Edhe dikush me bu më bumë i dal për pallat, thotë, ma po, djeli, edh, ka zënë diellin. Po ku ndinë diellin jo vallallaj? Edhe autoritetet e shpërndaan, ka vem për të gjithë. A edhe shon diçka që është për të gjithë veç për vetë? Sigurisë me dashur më dëshuro, ë ditë të mës për vitë. Askush mos shaqetën ter. Pse? Se sa më shumë ndeshojnë, më znën mundritën. Me ka ditë për të gjithë elhamdullilah. Ka mirësi për të gjithë elhamdullilah. Por e dëshoj vë për vitë. I pangopur, pangopsia, lakmia ekstreme bën çë një situazion i çorr. Ma nosë subhanallahu. Ju di ku është ka arrit autoritet Ka cin kjo autoritet, llogarit të autoriteti, po sa ashtu. Dikor më nesër se ky ka fituar pasuri, kjo që vëdimë në llogarit të pasurisë, jo bë ti frizohesh me riskum tan. Ti e ke furnizimin tan, ai ka të veten. Kur kush kërkuaj s'a si merr furnizimin? Kur kush kërkuaj s'a si merr autoritetin? Kur kush kërkuaj s'a si merr pushtetin? Gjithkusht e ka të nda me këtë punë, alhamdulillah. Dikut Allah jap një mundësi të caktuar për të dëshmuar sëpër për të gjithë. Antai lakmia e madhe pangopsi e madhe, dashuria e madhe për autoritet bën që njerëzit të kinë zyrë mes vetëllorëve. Është për shkak të çdo gjërat që, që kanë përmeshë kundëruar, është gjithashtu ajo që vend të përmendet se shpirtëligjia kur forsylimi s'ka. As nuk i duhet për mëshërby, as nuk e ka këtë veçë shpirtëlig. S'ka çfarë më pa mirë Allah na rujt. Diku sa koksit koksit njerëz. Ka njeri që nuk jaban me një mirë për dikon, nuk jaban me për mirë dikon, subhanallah. Cëdë është kaku? Shpirt ligësia, shpirt ligë, i keqë, kopratës, me mujt, krejt depot e furizimit që Allahu Gjallu Ale i ka, i kështë marë për veti kujtë bukës i kështë donë. Këllana rujtë. Jo pse i dhimësët, jo pse menon se hargjojnë, jo, Po vetë që ka këmi po njerëska që humir. Allahu na lutë dha kë ka shpirtligësi. Është kaq që ti rashikun roje diëtorin kanë përmendur që ne duhet të ruhemi nga këtu. Thellojmë që këto dukurit negative të largojmë. Po vullajse sa smunitën për hap, sa problemet për hap, sa mospaitimet për hap, sa të lëshëm për hap, sa probleme janë për hap. Janë për shkak se Kur'an analizon kur e bën një studim të mirëfillt E shese, shkaku kryesor, nuk është alkoholi, nuk është droga, nuk është kja, është zilija, ziliqar. Dhe ziliqar të pastaj munduan njërët të ndryshme që të privojnë të tjirë nga begatit që Allahua ka dhenë. Nështë nuk kanë mundësi mjë omarë krejtë, s'paku më smelion më knaqë. Më smelion më knaqë me begatin që Allahua ka dhenë. Mos naqen shtëpijat e ty, mos naqen punën e ty, mos naqen, në ç'i heq mos naqen. Edhe kurajs qnoqet, e ta nuk e qnoqet. Subhanallahu. Ma rid shpirtëliksia e dikujt dinë kë drejja, që kur dikush, kur 200 bashohet, bashohet siën mirë, ai që tash e qnoq, kërshë bofshin. Po çka ti nuk dikur më mos kërmesh dot. Pse? Pse ti qnoqesh dikujt që somi, pse? Pse të pengon ty kur dikush ami, pse? Otkënomatjë alhamdulillah çdi kush po knoashëd alhamdajdi kush po komunzime dal elhamdaj me haram se ka asta ka marr ty zlum spi ban kërkuina me çe zot ja ka dhon elhamdullah çdi kush po ngritet allah elhamdaj çdi kam pengoj njerzit elhamdullah çdi kam pedoj po njerzit elhamdullah e vazhëli uretja dëshir çë ta humbi njerzit begatin kjo është një ves i shëmtuar, që fatkecisht nuk është rast izoluar, por është dukuri, fatkecisht që është përhapë, dhe po përhapët vërshdimisht në shëqërinë tonë, dhe po s'ilë problemet të mëdha në jetën bashkërtore, po s'ilë problemet të mëdha në jetën familare, shëqërore, kështë më ratë. Qëtë është ilaci për këtë smunje? Djetarë ka përmenë, loj loj ilacësh, une po përmenë n Dy pritune. E para është pajto me të saktimin Allahut që kë kë të saktimi Allahut? Allahut thot, e Allahut azhajal. Pse? Çka ka kë lidh me saktimin e Allahut? Ka lidhë shumë. Allahu thotë: "E mihsuduna an-nasa 'ala ma ataahum Allahu min fadl." Pse ata a thua vall? Ja kanë zili njerëzve për atë që Allahu ka dhënë. Kush e ka dhënë këtë kët grua? Kush ja ka dhënë kët burr? Kush ja ka mundsuar kët ta ket kët shtëpi? Kush e ka mundsuar kët ta ket kët punë? Kush e ka mundsuar ti ta ket kët kar, kët telefon? Kush e ka mundsuar ti ta ket kët? Kush, kush ja ka dhënë kët? Kush? Allahu azza xal. E ti po je pa kënaqur me ndarën e Allahut azza xal? Kur defekt në besim Allahun ruajt. Zilia shfoj defektin në besim. Se njerit po të sin besimtar si duhet që ta kishin të qartë besimin në Allah në Gjellalu, -Gjell allahi nuk do të kishë të zili. Edhe po tentantë të të shfaqe zilija, do të angullfas të besimi. Nuk do të alente që të shfaqe të manifestoj në mënyurat të ndryshme që shqetsan atë që është i begatuar. Andaj, timit pajtimit me saktimi Allah Gjelluara. Mu Allah më kalonë të mira, që ati si kalonë. E atashtë dhe mu më kasë përru me dhe qka, që ati ja kalonë. Elhamna që thamdullila, pajton me caktim në Allah Gjallahu Ala, në të bësh njëri u më i pasur, njëri u më i luntur, njëri u më i knaqur, nga se edin se këndarit që ka bërë Allah Gjallahu Ala, nuk këndarit pa drejt. Nuk, nëse, nëse, ty duket, se edhe ty, ishtë dashë në pasë këtë begati, e të më këtheje kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kësht La gjasaj, la gjasaj më me mendoj kjo kjo kjo shkatarrimi i besimit. Më me mendoj niru se Allah do të bëj. Po Allah ja ka dhënë kët begati. Allah ja ka mundsu kët autoritet. Allah ja ka mundsu kët mirësi. Allahu ja ka mundsuar. Po eto me caktimin e Allahut çrruhesh nga Zidija. E dyta, angazhoj. Shikop se e ka marr. E ka marr kët begati. Po e ka marr për shkak se ka punu këtu se angazhu këtu, ka ngajtu, ka varpuk këtu, ka mundsu. E ka nje kethi kët rrugë. Sa rrëndi a ke zilit e tjerve dhe ke dëshirë që të mëgjërë keqë për ta dhe punën, që njerëzit të mëndojnë keqë për ta dhe qaj të ahumë e mbëlsirën e begatis sa punën këtë rritim, në njëtë ndryshme që të janë zinë dikut këtë begati, mundosh, në njëtë ndryshme që dikush mësë të knaqët, sa e bëjmë këtë, pëse nuk guaj më të mirë edhe të mundohemi, p Allahu جل و علا ka qallon pse munduon përpjek. Po mundo edhe ti, përpjek edhe ti. Angazhoun dike rrugën e suksesit. Në qoftë sa ti ke apo Allah me asken ka më tepër ty. Patjetër. Nga salla më askën skorë raport special. Të gjithë jem robtë Allahu جل و علا. Ku shpërpjeket, Allahu جل و علا do ka mundëti. Për daj, ne çse këto dy i kemi parë, të thash ka shumë të tjera. Nga shkaça që dietarti kanë përmend. Por ti më të, për të kujdesu ruhemi andaj ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dikush shehdet diçi pëlqen ndëgjon diçi pëlqen të thot masha allah personi i thon masha allah ose më thon allahumme barik lahu o zot jepi bereqet o zot çfarë e bëreçit kët mirësi që ti ja ke bën lutet allah xhallahu për bereqet për mirësi alhamdulillah falldej allah xhallahu për kët mirësi që kem dëgjuajë hej o kurt çan i dmir njerëzit Allahu na ruajt çfarë telefonë çfarë spije po zbaukso se këtu mund më rumbysësh me çfarë thui elhamdulillah Allahu e dorë për çad kët Allahu të ruajë me kët Allahu ta shtojë të mirën me kët lutë Allahu xhala përmirësi kush ne kam së pejgamberisë për thonë se themi kur shojmë dhe që na pëlqen çu të reagojmë ju Allahu na ruaj të reagojmë përballë asaj që shojmë që është e mirë na pëlqen të raguim me zili e me shprejt saktuarat që mundet, që mundet ka mundësi, të si lë dëmë ati që është begatuar. Kjo është edukatojnë në këtë dretim, dhe kjo është në dukëri e shëmtuar që i kondruar, që duhet punojmë shumë, shumë në qërënjusin e saj. Dhe thashë, qërënjusin e saj bëhet me besim të drejt dhe me angazhim të vërshdushon. Besën e lonë drejt, Dije se Allah uja ka ndarë dhe kënaqemi sa këtimi Allah Gjallahu Ala dhe angazhavë dhe ati me bine se të ty Allah u tjepë. Me këto, Allah Gjallahu Ala në ndihman që në shëqërin ton të lulizojnë mirësit. Të kënaqemi kërë ndëgjëm se dikosh ka bërë diqët mirë. Ka bërë diqët të rahatëshme. Êshtë rahatë, dimë lamët mirë, alhamdullaci dikosh është nashë. O, alhamdullaci, është dikush mirë, elhamdullahu dikush e rahat, ama këtë mostojme hipokrizi. Branda në Venezuelia veç më gjy, jo, me sinqeritet elhamdullahu. Hamd na çim le dikush po kënaqet. Elhamdullilah, edhe na po kënaqemi. Elhamdullah gjithë kimi dukun kënaqë. Se gjithkujt Allahu xhallahu i ka diçka që kënaqet me ta. Po njerëzit kur nuk kënaqen me begati që Allahu ka dhënë, pse? Për shkak gjith të gjithmua elaqmoj çka ka. Po po nikam po, ti kisha pas çaj. Jes mua kshu tjetrën, le tjetrën. Kjo është çka beqatu ty Allahu, kjo ty çka ka Allahu për mëshirëve. Knaçim Allahu ta kanë dharë, elhamdunat ka Allahu shumë. Knaçim Allahu ta kanë dharë, do të bëhesh njeriu më i pasur. Kështu tha pejgamberi sa mundi te Abu Hurairës, "Warda bima qasama Allahu laka tekun aqna an-nasi." Knaçim Allahu të kanë dharë, të ka caktuar, të ka furnizuar me të, do të bëhesh njeriu më i pasur. Prandaj pasuria Nuk i ka rënd jasht, por i ka rënd mrena. Njëri i pasur është njëri um, që ka shpirt pasur, që ka zemër të pasur, e jo që a i ka pasuri shumë. Nështë njëri um, mund të kjetë pasuri shumë, por zemër të kjetë varfur. Shpirt të kjetë varfur. Apo? Dhe kur nuk në që në që në që në që në ka, gjithë mund në lekanë marë shumë, marë shumë. Në ma që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që duke xjelëzuar të tjerët, duke pas zindat të tjera, ngase kjo nuk është rruga që sill mirësi dhe që sill begati dhe që sill shpëtim, as gat buot e as na buotën tjetër. Allahu na leqë Allahu na ruan nga gazelia dhe Allahu na ruan nga sherrë ziliqarve dhe këçbënë të ndëshëm nga syri i tyra e nga çdo gjë e keqe që, që bura për ty, Allahu na ruajë. Dhe boft Allah xhelalualla që timit të vëllëzruar që si duat të duhemi në emër të Allahut me zveti tekno çemi kur dikush për ne vë kënaqet. Dhe të mërzitemi kur dikush për ne mërzitet. Kjo është ajo që na mëson neve besimi ju në Allah xhelal xhelalu. Allah na ruajt ë me kaq po e do fund të sikundruar këtë trajtimin në këtë pjesë ë të këtë emisioni, e, si zakonisht e bëmë një shkputje të shkurtër të dhe rikthehemi pastaj me telefonat e juaja në ndeshjen e Zotit, joshu. Bismillah, Rahman, Rahim, që ku e në ruar, u rikëthujem përsëri në emisionin tonë që ka të të feja dhe jemi tashë në pjesin e 2 të këti emisioni, ku pas shfaqës e numrit në pjesin e pashtë më të ekranëve të juaj, vetëm kemi dhe në shenjë se mund të fillen të inkuadroni në emision me pythet e juaja. Diri sa të në bëjnë me shenjë nga regjia për të lënatë në parë, unë duhet të shuzërasin që të lezoj disa pythet që ka na përmes SMS-it, ëndaj thëtë jam një motë rembuluar, por nëna është kondë rembulesis. A ka shpresë që të më këthejet nëna? Po shpresë a duhet këtë gjithmonë, nuk duhet a umë me shpresën kur në Allahën a Zogjel. Por ne duhet të punojmë që kë shpresë të bëtë realitet. Duhet të punojmë që kjo shpresë të bëtë realitet. Të punojmë duke usilë mirë me nënen, duke mos reaguar për balë në doshta pak nësisës sajë, duke mos e ngritur zëmin për ballsoj, duke munduar se ta ja sqarojmë, duke munduar ja të shpjegojmë mënyrë të bukur, të mirë, të matur, duke lutur Allah xhelaluhala që Zoti xhelaluhala ja t'jas bëjë dhamë në këtë merat, mendoj se përmes të gjitha këtyre mënyrave dhe metodave mund të fillojmë të këq shpresta shndrom në realitetin me lehen e Allahut të mëdhnuar atë. A bën ti gjendum dy ayetat e fundit të Sures Bekare? Nëse po, më tregoni kur, po l bën mi këndu kur dush Mirë po kao në hadithat për në mërësumë që njerëju këtë surë, ose këtë dy ajetë, do të të surës Bekara, amën e rësullu dhe laju këllifu na fësejnë la usash, mi më këndu para gjumit. Apo më këndu do të të në shtëpe gjdo dit, nga sa to i bëjnë brotin nga shëjtoni Malkuar, me rejnë e lojën levuala. Në bëjnë me shajnë nga regjia se kemi telefonat. Urna. Assalamu alaikum. Aleykum, assalamu al Dhe ishte me vo një pyqe, zate. Një, një pyqe, një sugerim. Po, urna, vërra. A, është e mundur përshemi, kur një ishte me lezu hapë, ne? Po. Që... me lezu hapë për për desë. Po. Urna? Po, pa e kuptova, pyqe të tërë? Po. Të të të sugerim, për juhe dhe gjallarve, që meni pjesënë për debate televizive, Po U duke që jeni shumë të bubë me disa kondrështat të forë që janë të islamit. Po? Fjellet e juve për të regojnë një butësit mave. Kështu që ato shumë arkan për të regojnë. Por që në mështë i përmini jenë atë atënë e moderatorve. Pasë që kër jeni në debatë me edhe me misafirë tjerë, që tu ka shi ka shi. Po? Ma meneja që do të jeni pak ma, jo agresiv, po të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të po jeni pak më agresiv se ato po mundohet se po përfitojn Kambodhia, Kamerunia ju edhe më s'ka pyetur ngoj çertu të ishte lloja çështojai, çiqë që ështëo krimë, mjekë, çështojai panie, çështojai validizmi, fshojë neve po nagjritoj shumë ata drejt për me të fazuar, që na vë prilezojë, edhe për informcimën nëpërmjet ekraneve televizive, në të vërtetë për linjë është vetë shumë keq, ku pndaj thot një vlojë ju, në për shemb, po flas në dat askëzimin kontorave së foska presin shumë më shumë një dialog botan me një krister, por si një evropian ose amerikan, sekondor ku kur dëm më shpjegojnë gjojish flamën, është gjendje e lexzu, me të kuptu, me analizu, jo nat më mbrava kurse tëna kategorisht, atë vetë po ndo koçi vetë edhe sapun apo mundon aty fjalë ose ose neu sho, më falni shprehje non, ose ne e krezë të cilë qi formina masë na mermenia që jemi musliman Vos <të> aty në 920. Si Ma mer me vërtet ti, si ju, po funi për ju në rramën e do të thoshë fjetën e disa tjera, disa tjera, po ndokë ti duhem të kam pak më agresiv, çka kuptoj natë që ti je këtu për një meshë jo. si po, të thonë, jo. Farë dha vetë sajt, kusën murvese murvese, kusën murvese murvese. U falni si u mora ko pak. Faleminderit. Faleminderit për kuadrimin. Faleminderit juve. Ë, se për kë të puit të saport lezuat hatme pa abdes? Ot a bën me lezuh Kur'an pa abdes. A, padoshim se nga edukata e besimtarit, gjatë lezimit të Kur'anit është që ta lezon Kur'an me abdes. Kjo është e preferuar dhe kjo është e mirë. Mirë, por a është obligative kët abdes? Nuk është obligative. Nuk është burtç me lezuh Kur'an me abdes. Do të thotë njeriu nuk bën haram, nuk bën shkelje të rond, nëse e zën Kur'an me abdes. Por padoshim se lezimi ti me abdes është shumë më preferuar dhe më i kërkuar. E dujtë asë përket sugjerimit vrejtjes që e bëri vlau për, për, për daljen e hëgjallarën e debate publike, pëllimesh nuk imi të dalë shumë, se së përna thirin qëpërsh, apo nga se janë të rrala dhe si duket edhe këtë e bëjnë me, me qëlimet saktuar, ajo që eshojnë të udhës të iftojnë hëgjallarat në debate, edhe kurftojnë pa dyshim se do të të Uh, nuk është një sjellje korrekte, nuk është një sjellje adekuate me pozitën e hoqës. Po sdo të uh, thot një proverb arabë, kullu ina'in bima fihi yandahu. Thot një proverb arabë çdo enë stërpiq më ato kanë. Një enë që ka çumsht nuk mund të mështërpik më ujë, apo një enë që ka ujë nuk ka më mundësi të stërpik më çaj. Do enë stërpik më çako, andaj menaxherë en e enë hoqëlarëve është enë e mbushur me urçi edukat andaj stërpik me edukat, dhe stërpik me mirësi dhe ursi, do të thotë që edhe te të tjerë se nuk janë të mbushur me diçtë tjerë, andaj me atë që janë mbush ato po stërpikin të tjerët, nuk duhet ne të lejon që të bëjmë ne virën e të tjerëve, e jona që të shpjegojmë fen në mënyrë të urtë, të butë, të qet, po nganjëherë duhet të jemi padyshim. Urësia nuk është gjithmonë ndërim me butcil. Por urësia është që ne u të sillet, autosigurçi e kërkon situata, vendi dhe koha caktuar. Ljusë Allah në gjellewa që dhëtë në arruan që të reflektojmë gjithë mund pozitivisht, të reflektojmë gjithë mund moralin dhe si unë ton që në e kam su i dërguari sërë Allahu aleyhi o sallem. Kemi në telefonat e inkuadrujmë. Selamu alaikum. Alaikum, selamu rëtullam. Të astriti. Por në vëllastrit? E er kam një pythi përështë. Po, vëllam, po të ndëgjëm. Uh, si dhëtë në vetë punjene me përnd, në që se të as në mazën që të bërbana, po kuftan? Si do të me vëpru njëre me qatë prëndë, në që vëse të shonë dëmë në krej, po, po e qartë, po e qartë. Ashtë e qartë, për të gjithë? Po, po, shumë e qartë, zotë i shpërbëlef, shumë e qartë. Allah, shumë e shumë, alaikum. Alaikum, salam, alaikum. Alaikum, alaikum, alaikum. Kemi folët disarë për këtë problem, Allahi që, nuk disit të temë, kër ndëgjën se prindija, fyën, fen, djallet të ti. Vëllaj, qëfar do fejet të këta i djall? Nuk bënd fyët, nuk bënd malkon, nuk bënd shatë. E lere më, kër bëhet fjallë për islamin, që vetën të mira i sir njërzime, vetën të mira i sir ati thmiu, vëllaj dhe prindit të ati thmiu i sir vetën të mira, përshka këse a islami mësën këtë mi që ta respektojmë prindin, që ta ndëgjëm prindin, që të silët mirë me ta e kështë më radë. Kemi telefonate, inkuadrojmë. Urdani? Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahumëtullah. Qa sëtë feja, Allah, për landën fetare, që Allah së nuk ujinë fë fëqitë të namë, edhepse shumë që di e madhe është, në dhe të gjashë për qinë shri që në deklaru musliman, mësë me reagu, dishka muqu, dishka me bo, dhe shku të veni, ose po thonë të katë njës pushtetarë që janë një ngriveshë, në njënit njënit njënbo, o daj, ka dalë, apo ljube i në vromë, qëre, kjetë e kanë landën të në fetare, kjo është, së një tonë ala mësojnë që e kanë prejardëm për i majmunit, kjo, kjo është njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë n e mëhershëm është kërkesa fetare që mos bëjmë përçarje atë çfarë mund të kemi këtu. Po është e mjaftueshme kjo ta të kuptojmë. Mos bëjmë përçarje. Mos tindojmë njerëzit, mos të futim grupacione rrymë të ndryshme. Madje më mos të bëjmë ndarje në familje. Mos të përçojmë akrobat kush e rrit fëmijën me zvetë shëqrinë, duke bart fjalë, duke shpiv, duke kozu, këto janë të ndaluara. Besimtari kujtë që ti atë duhet të, të dobëshëm lëtet ajë që i pajton njerëz, ajë që i bashkon njerëzit, ajë që i uzon njerëz, ajë që i dihman njerëzve, ajë që i er solidar me njerëz, gjithë akë të duhet këtë besimtari, ku dhe që gjine dhe ku dhe që cilë, dhe me këtë që rënaj. Një që të jetë një, një individ për qarës Allah narohet, që me kënë të rënjë i prish dhe vetë, dy gurë bash të si cilëa që që të popullion. Lërgë asaj nuk duhet kështë jet Asalamu alaikum. Aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu i stërvit u për misionin e përmundin, a sakrificën që të japni, desha mi bot dy pyetje. Po, ndonëse pyetja po rrotosh kështu, na, domethënë sipas besimit tonë, besimit të helsunetit, besojmë se xheneti dhe xehnami ekzistojnë. Ah. Dhe domethënë xheneti ve xehnami do të jenë për disa, domethënë për xehnan kryesisht do të jenë përgjithmonë në xehnan. Mirë, po tash kur në fund kam dëgjuar që ibn prenian vejën kaini rahimehullahu alaih apo tash fshiroj ditë që kanë thonë domethënse xehnami do të të fundai dikur nuk oh. e di ti për yashum po çanesh me ditë sothën vërtet kjo edhe për kia dytë është pyetja dytë oj është shtëojtë pak e çort po ra po po po e çort sëm pyetja e dytë është shtëojtë pra shamba ne të shkojmë xhamia tash më së kushtisht dominon domethënse faza ose domethënse mosha fletëris ku je më së fletëst Po tash na as manir me doli mëm, po na e di për shkakun se bën dysha bidotën në xhamin. Po më thano që vojmaton në binding e po me rvizoele, që sa për me kry për shkak se shta, më shtatë, a më ju justifiku para Allahut që domi na shtatë më pas do bia, nëse nuk doxjum, domethënë sa ata bojnë gabime në poranë. Po e qartë, po shalom. Allah i shpërbliç. Edhe ty Allah i shpërbliç. Aleikum selam dhe rahmetullah. Eh pyetja vëllait më erhshëm, është lënda fetare në shkolla jemi. Vullai kjo çështje domethënë është duke u trajtuar, edhe duke u zvarritur pa nevoj, por shpresoj që fundi i kësaj punet tjetë hajrë, tjetë në dobitë të muslimanëve. Me sigurit pëtë ishte kërkesa jonë me fuqeshme, pëtë ishte me e organizuar kërkesa jonë, pëtë ishte një kërkes e prenderve, Po duhem se do të përshpejtoj procesin e futjes së lëndës fetare në shkolla. Por popullon jo vetëm që nuk reagon për lëndën fetore. Po ne lën, nuk tjera, por shumë shumë që mund nuk po reagojmë për gjithë të tjera, po shohim shumë padrejsi që bëhen, po shohim nga ndera edhe keqprimme të hatashme. Po shohim nga njerëz që po privohen nga drejtë elementare, po po nga njerëz po shohim që po po na mirë, po na mirë ka fshata pejgojës dhe askus nuk raguan, nuk flitet për këtë, e kështë të marodhë, njënë disisa i janë lodhë nga ragim, i janë lodhë njënë nga konflikti, apo, përndaj, është presaj që i ke gjendë të përmërësuhet me lejnë allatë më dhënuar, duhet të punëm në këtë drejtim, të përdurim mjetët, në monë që janë mjetët të paces, mjetët të urta, mjetët të matura, Zatë me linë, Allah Gjellewala, në e garantohin, jo vetëm këtë dretë, po edhe të dretë të tjera që punacenuhun, e që i gëzojnë të gjithë të tjera që janë në rajon, dhe në kontinitin në Evropë, ku në pojetojmë. Kemi telefonatë i në kuadrojmë. Selamat e këmë Allah. Aleikum, selamat e këmë Allah. Këmë nësi në fytje? Po, po të më dëgjojmë, bërna. Këmë nësi, më nëjë të qarru pak si falet nam përshamën zëbullojët shpi në ratësesh, në në rëkuës në sejës dhe gjatë namazit, atë at prishët në namazit. Po, e qartë. Salam, alikëm Allah. Salam, okay. alikëm Allah. Uh, pas uh, landët fetare, doon, ishtë një pyytje për qëndimin e i bëndemi dhe i mëkemi për gjehnimin gjeni, efton. Uh, pa dushim se, doon, nuk duhet marrë mendimin e djetarëve vetëm për një librit e tilë për librat e tij ose për nivën ku e ka sharuar. Ngase nganjëre ai mund të ketë folur për temën në kontekst caktuar, apo e që nuk është e mjaftuar me që vetëm aty të marim i për atë ta marrë mendimin e tij për këtë çështje, por duhet që të studojmë librat e tij, ta përcjellim këtë mendim kudo që ai ka trajtuar e që në fund të dalim me një rezultat si duhet. Prandaj, se përkat Ibn Qayyim rahimullahu, është e qartë nipet e tij sa i shumë vende përmand se xhehhëni me është i përhershëm dhe nuk ka fund. Gja sa Allah thot xali dinë fiha abada, ndër ta do të mbeten përgjithmonë, përgjithmonë. Prandaj Ibn Qayyim rahimullahu shumë libra përmend se xhehhëni është përgjithmonë. Ndoshta se përkat Sheikh Hussein Timis rahimullahu, ndoshta vende ka disa, ndoshta tekstë, fjalë të tij thënë di ti, që mund t'japin të kuptojmë se ka thënë se xhehnimi nuk do të përfundon. Që se xhehnimi do të përfundon, dua të them. Mirë, po në total, nëse marrim shnimin timit me tërë mallah, shohim se fundi e i kësaj çështje tek i bëntim era më është i qartë dhe është në pajtim me konsenzusin e diëtor të ekspertëve se xhehnimi përfundon. Pra nuk duhet të marrim tek të shkputura, por duhet t'i futim në kontekst përgjithshëm, t'i studiojmë dhe në fund të dalim në një përfundim. Dhe ky përfundim tek i bëntemi është se xhehnimi nuk ka fund, sikur se edhe gjenetit që nuk ka, nuk ka fund, nuk përfundan as njëhera. Kemi telefonat dhe këtë e këndojmë telefonat në fundit për sante, urnani? Kallemi në rama. Një më rama. Dhe shta një pytje? Po urnani, po të në gjojmë. Në qëtë një të kodë gjatë nuk ke fëmi, po? a është të rama gjenet me daftuë fëmi? Po e çartu, e çartu. Selam alejkum. Alejkum selam, qaloshim elaj. Do të, të kejsë pyetja fundit personte për shkak se dhe koha anko në fund të misionit. Po vazdojmë me përgjigjet në pyetjet që kanë ardhur. Me dalim më në një vend do të thotë ku shumica e njerëzve janë të vjetër dhe aty bëjnë disa veprime që ndoshta nuk kanë përputhje me sunetin e pejgamberis sa sallallahu alaihi dhe sellem. Normalisht ne duhet t'jemi të urtë dhe duhet t'jemi të bukur në xhamiat tona. Ëh, nga njëra njeriu duhet të bën disa veprime për ta garantuar një lloj uniteti dhe një lloj bashkije një mes në mes të muslimanëve. Shoftë këtë të bën nga njëra disa veprime që nuk janë në doshta në përputhje të drejtë me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nëna xhami nuk ka kurdhë imam, në nga plaçet nuk dinte as dikush Kur'an, mund të bën gabime. Atë del ti vullnetëruar dhe nëse kërkohet për timen, ne dylim në fund që ti bër të gjitha veprimet që bën aty, që ta ruash unitetin e xhamatit, ta ruash bashkimin e xhamatit, mos të shkaktosh kuti dhe përçallje, edhe kjo mund të tolerohet në emër të kësaj, sikur që na msojnë rregullat fetare dhe na msojnë edhe mendimet dhe qëndimet e dietarëve tonë eminent. Gjithashtu do të thotë pyetja tjetër që është për namozën e xhenozës, namozi e xhenozës do të thotë Uh, falet me imam dhe uh, kur imam i të mërë të këbir filistar do të të të këni uh, janë mësuar që të këndojnë subhanë e këllahu me bëhamdike të këndojnë një dua një lutë ku madhërojt Allahu qëllat gjelaluhu dhe pjese e mbetur djetarë me ndojnë se duhet të këndojnë surja fatiha në kjo është e kërkuar të këndojnë surja fatiha kjo është me mira nga se djetarët uh, e kam përmandur edhe djetarët e med ne këtu i përkasëm këti të rritimi, e kam përmendu se të këndot një lutje që madhrojtë Allah o Gjellewo alën ta. Teknika përnzidur subhanekën, nga se është me shkurt dhe aty madhrojtë Allah o Gjellewo ala. Mirë po, edhe në qëse këndot fatiha, nuk bëjën dëshme me dhejbin e, e djetarit e Bu Hanifa Rahimullah, nga se në fatiha madhrojtë Allah o Gjellewo ala. Pra ndaj, nëse këndojnë fatihan, kemi pajtuar mes mend dhe e kemi bër atë që është e përfuruar atë që na ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur mir tekbir i dyt, pas tekbirit të dytë këndohet salavatet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad in fond, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad in fond, mir tekbiri tret këndohet duaja. Duaja për të vdekurin. Nëse e di mirë, nëse nuk e di, këndojmë atë që dimë për lutjetave ëh që na ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mir tekbiri i katërt dhe i pësllam në anën e djathtë dhe s'ojm në anën e majt dhe me kaq përfundon namazi xhenazës. Sepërkat zbulimi të shpinës, shpina do të thotë nuk është avrat, por nëse zbulohet në shpinë, do të thotë duket pjesa e poshtme e trupit njeriu, atëherë që mund të rrezikon, jeri duhet të jeti kujdesshëm që të futet namaz, e tet i kujdes në tëshën e tij. Në, ti. në qoftë se ka marrë të gjitha masat e duhura që ta mbulon avrën e tij, pjesët e trupit dhe Pa dëshirë tinga, pa kujdesi e zhbuluar desh, inshallah ja që bëhet padije me len Allah xhelala falët, por duhet gjithmonë ta kontrolloni veten e tij dhe ta përmirësoni gabimin eventual që mund shfaqet në namaz. Dhe pyetja e fundit të ishte për sonte është për adoptimin e fëmijëve. Nëse ndjerë nuk kanë fëmijë janë spëruar dhe kësprop i Allah xhelala, duhet që Allah ta falenderojmë për kët dhe të jemi të durueshëm. Nëse dëshiron të adoptoj fëmijë, nuk prishpun. Lejohet të adoptohet fëmiu, por duhet Që para përkësh të informohen me rregullat fetare që kanë të bëjmë me adaptimin, sikurç është për shembull ti tregoj më vonë se këta nuk janë prind tëu real, edhe duhet diçaj nëse nëse është vajzë kur të rritet nuk e ka të liuar që të u thonë të rrin bashkë me atë që e ka rritur me burrën. Asë ajo është do të thotë e huaj për të dhe ky është i huaj për të, apo nëse është mashkull me gruan, për përse nëse nëse do të të birësohet në mënyrë caktuar fetare si kurse jenë regullat. Përne kjo është një kaptim e madhe në jurisprudinës në islame që i ka regullat të veta. Përne menaj që dikur që dënë këtë të bënë, duhet që të informuar drejt për drejt me regullat e caktuarat që kanë të bëj me adoptimin e fëmive përndyshe nuk ka dhe që ka të keqe, posa qëresht sot dhe të të kujdesi për ta në qofse janë e për, në për vendet, qëç edukuan mund të këç përdoren dhe futi aty në gjirin familial ku edukuan dhe mëson, mund të jetë edhe një obligim fetar që kemi ti ruaj këta familje fami të braktisur, ti ruaj këta familje pa prind të an, pa pun kujdese që të kujdesin për ta, por gjithmonë në suaza dhe në kuadrot e rregullave të, të mësimeve islame siç na ka mësuar Allahu xhallehu ala dhe pejgamberi sallallahu aleihi wasallam. Shi ku ndruar, kështu telefonat pas telefonata pyetje dhe përgjigje Në radh erdhim deri në fund të këtij emisioni për të përsonte. E lutem Allahu më dhuroj Zoti xhallahu ala të na i falë mëkatet tona. Të themson atë që është e dobishme për neve dhe të na mundson që të veprojmë në bazë të kësaj diete dobishme. Allahu na ruaj nga zilia dhe nga ziliqaret. Allahu na ruaj nga çdo keqbërrës. Allahu na ruaj nga çdo njerë që nuk na dëndon mirë, nga çdo nga çdo shpirtlig. Ne Zoti na bëjmë nga ata që bëjnë mirë dhe kështu uadojnë edhe të tjerëve të mirën. Allahu na bashkon në xair vazhdimisht deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.